У будинку ще спали, коли двоє дітлахів, пригинаючись, витягли з колючих пущів драбину, поволокли її геть. Один із них тримав під пахвою ще й сокиру, за драбиною тягнулася мутузка, лишаючи в пелюці зміїстий слід. Розділ 36. Таємна вечеря. Цього разу потрапила одразу до оселі Якова Кулаківського темній вогкій кімнаті, край голого столу, при кволій свічці латала щось Лизавета Львівна. Як Гордієвич ходив круг неї з клаптиком паперу й пером. «Сала в діжці поменшало на два пальці!» Супився невдоволено. «Змілуйтеся! Та ж Васюні треба щось у дорогу!» «П'ятьох яєць не дорахувався!» Хто винен, що в коморі миш і щури завелися? Ви ж не даєте кота впустити, щоб вершків не поспівав. Цукор закінчується. Закінчується? Лизавета Львівна стрепенулась, аж колихнулося полум'я свічки. Ще два мішки у вас в коморі. Та хай би воно вже вам поскисало. Казала мені ворожка, не виходь за того лічокрупа, бо під повною замкненою коморою... У великий голод помреш. Ворожки брешуть. лиш гроші видурують. Ха-ха! З вас видуриш? А як же? Досить теревенів. З ними каші не звариш. Тупнув Кулаківський. Швидше дошивайте і гасіте свічку. А в мене справи. Софійка сьогодні залишиться тут. Подивиться, як бідна родина виживає. Все одно хазяїн сьогодні вечері у якихось Жакевичів. «Краще за ним вирушить завтра до тих, яких? Дульських чи як?» По тому, як за Яковом зачинилися двері, жінка ще хвилину-другу посиділа за шитвом. Коли вже рипнула і хвіртка, Лизавета Львівна поспішила до плити і заходилася мерщій топити. А поки розгорялося, дістала з-під рясної спідниці ще одного ключа, такого як у чоловіка. «Хм...» «Гарний майстер з нашого Васюні!» Помилувала з ключем і попрямувала до комори. Швидко на припічку з'явилося кілька картоплин, цибулина, полумисок зі сметаною. Незабаром і горщику забулькотіло. «Піднімайся, Васюню!» – гукнула в темряву кімнату. «Вечеря готова!» Хлопець, очевидно, і не думав спати. Просто лежав у темряві. Удруге кликати його не треба. Він уже сидів біля столу і тримав ложку. Їли поспіхом, озираючись і прислухаючись. По трапезі мати перемила і поховала посуд, взялася газити в плечі. «Мамо, я ще трохи погріюсь», – запросився Васюня. «Коло грубки гіся, поки ще тепла», – гарикнула мати, хлюпаючи на жар водою щавунка. «Мушу ж якнайшвидше сліди замести». Ще за якихось п'ять хвилин У плиті стало чорно Мов би ніхто ніколи там і не топив Лизавета Львівна хотіла було відчинити двері Вивітрити запахи Та не ризикнула напускати холоду Мати і син пішли спати І Софійка вірила, що тепер після вечері Їм таки вдасться заснути У тиші кімнат чулося тихе сопіння Запах страви ще нагадував про себе Однак хатнім затишком тут і не пахло. Софійка з радістю покинула це місце, повертаючись додому. Розділ 37. «Що ж далі?» «Софійку, чи не хочеш?» Стояла в дверях мама, тримаючи новеньке дитяче покривальце. «Погуляти з Ростиком!» Докінчила дівчинка. «Так, він сьогодні у новенькому костюмчику, гарненький ймовлялечка». Мама прагнула догодити Софійці. «А я займуся пранням». «Звичайно, як у касті. Хату заметеш, сядеш, посидеш. Посуд помиєш, сядеш, посидеш. Хліба купиш, сядеш, посидеш. З ростиком погуляєш, сядеш, посидеш. Відпочивати то відпочивати. Канікули ж. Останнім часом тобі наче поселився якийсь буркотунчик». Сумно похитала головою мама. «Що ж, і справді». Яке маю право когось просити Моя дитина, мені й гуляти Ох, А ти, донечко, полеж Подивися телевізор